Ate bat hirik da, nola baitean erabakit era eskubide aldarrikatzeko eta nahi, nahi izango baden duke erabilia alizateko. Zori izango ditzeke gure gure mezue. E, askotan baita arriskue bat daue, konfunditzeko gure ekimena, e, ba, abertzale metaketa batekin, edo, edo independentsia aldarrikatu nahi done ekimen batekin, eta eta benetan ez da ala ez. E, gutzako ja referente bat da, eskosein e, referendu bat eikean, eikeko eskubide hori inorkza lantzan jarri ez direlako. Ez ondoren emango da maitza edo baita galdera zeindan den e, e, jakindare horri garrantzik emangago ez. Ja, e, ariketa hori eikek, referendumu hori eikek edo, edo erabakitzeko eskubide hori e, a, ba, praktikan jartzek, ematen dugu referente bat, eta ikusten du bate bat erikitzan daldan olabatean Europan, ba, aldaketak emalik ezkena, eta herriari e, ba, itza ematen zailona ez. Hor dune, bai ikusten dugu kontextu... E, ba historiko bat ematen dela europa eta bueno ba dela 81 ba, larba da eh ba engantsatu bar duna zatik pasatzen bali manda ber badai ja esta, esta